Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa man fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن صق الحديث كتاب الله وخير لهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Amma bu'ad hadirin kaum muslimin Rahimani Warahimakum Alhamdulillah Kita bersyukur Kepala Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kemudahan kita Berhubung kembali Badam majlis ini Masih dengan pembahasan yang sama Ya'ni Tafsir Jus'amma Setelah kita lewati pada surat al-Ma'un. Kita masuk sekarang kepada surat yang berikutnya, iaitu yani surat Quraisy. Tafsir surat Quraisy. A'udhu billahi sami'l al alim wa taufanu من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف في كريش فيهم رحلة الشتاء والسيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أضعمهم minju'in wa manahum min khawf Allah Subhanahu wa taala berfirman li ila fi quraishin Asyib bin Abdul as as menyebutkan لإيلاف في كريش أرتينا الإيلاف بمعنى الجمع والضم ويُراد بالتجارة التي كانوا يقومون بها مرة في الشتاء ومرة في السيف لإيلاف في كريش إيلاف فيهم إيلاف فيهم maknanya adalah kebiasaan kaum Quraisy dalam hal perdagangan mereka memiliki kebiasaan bepergian untuk berdagang pada dua musim ilafihim rihel atashta mereka berdagang melakukan perjalanan di musim dingin was safe, dan di musim panas ini disebutkan oleh Syekh menggambarkan tentang kondisi kebiasaan kaum Quraish di saat dulu maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat selanjutnya. fa'al fal ya'budu hendaknya kalian beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki rumah ini sebagai bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala alladhi ad'amahum ya man Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan makan kepada mereka Memberikan minum kepada mereka sebagai minjur. Sebagai apa? Pengobat rasa lapar dan dahaga. Wa amanahum min khawf. Bersyukurlah kepada Allah dengan beribadah kepada-Nya Yang telah memberikan keamanan kepada mereka. Penjagaan kepada mereka. Dari rasa takut. Ayat ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an ada kaitannya dengan ayat atau surat sebelumnya yang berkaitan tentang di mana Allah Subhanahu wa menyelamatkan Ka'bah dan demikian pula dengan kaum Quraisy di zaman jahiliyah dulu sebelum Nabi kita al sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul ada kejadian yang dikenal dengan Amul Fil, tahun gajah di mana Abraha menginginkan untuk menghancurkan Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala lah yang melindungi Ka'bah dari makarnya Abroha Dan demikian pula dengan Allah melindungi secara umum Kaum Quraisy yang ada di kota Mekah. Kisahnya panjang disebutkan dalam Tafsir Mukhtesir tentang surat Al Fil. Maka dengan penjagaan Allah dari serangan Abroha yang mengajurkan, yang menginginkan mengajurkan Kaabah, hendaknya kalian waikum Quraisy beribadah kepada Allah subhanahu wa taala. Kita masuk ke tafsir dari Syekh Ibn Taymin. Beliau mengatakan hadis surah surat ini yakni surat Quraisy yang menyebutkan kebiasaan mereka berdagang di musim panas dan di musim dingin. Surat ini memiliki hubungan dengan surat Al-Fil tentang gajah. Surat Al-Fil. Idz annas surata allati qabla fiha bayanu minnatullah. Dikarenakan dalam surat Al-Fil terdapat apa? Terdapat anugerah yang Allah berikan kepada mereka kaum Quraisy. Ala ahli Mekah Ahli Mekah secara umum yang ada di sekitar Ka'bah di waktu itu. Yudaba, bila faham biasa beli fil, aladin qasidu makat lihat mil di mana Allah melindungi dan menjaga mereka dari kehancuran yang akan dilakukan oleh Abroha dengan pasukan gejahnya yang hendak menghancurkan Kaabah. Allah jaga semuanya dan Allah buktikan kekuasaannya di depan kaum Quraisy dengan Allah hancurkan Abraha beserta pasukannya dilempari oleh burung-burung ababil dengan batu-batu yang diambil dari neraka termihim bi'ijaratin min sijil dilempari dengan batu-batu dari neraka sijil maka menjadikan mereka seperti daun yang dimakan oleh ular. Kasim maakul, lulu lantah mereka. Kejadian besar ini disaksikan oleh kaum Quraisy, Ahlu Makkah. Oh, betul-betul Ka'bah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan yang akan menjaga Ka'bah adalah sang pemiliknya. Kaum Quraisy tunggang langgang lari ke Bukit-bukit dan -bukit gunung-gunung batu karena Abroha dengan pasukan yang besar telah datang mendekati kota Mekah. Ini tentunya kejadian yang sangat hebat di waktu itu. Kejadian yang betul-betul mereka saksikan dengan mata kepala mereka bahwa Allah mampu dan Allah menjaga melindungi Ka'bah dan Kaabah itu adalah bagian dari ajaran Islam dalam hal ini sebagai kiblat Islam. Tentunya dengan adanya kisah itu, kemudian muncul seorang Rasul Muhammad alaihissalam yang mengajarkan untuk menjadikan Kaabah sebagai kiblat, memuliakan Kaabah. Tentunya ini satu hal yang sinkron Allah dulu melindungi Kaabah. Dari serangannya Abraha. Kemudian Allah mengutus Rasul yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga ajarannya memuliakan Ka'bah. Hendaknya dengan ini mereka mudah menerima dakwahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikarenakan bukti nyata kebesaran Allah dan yang mengutus Nabi Muhammad sallallahu wasallam telah menampakkan kebesarannya dan keagungannya. Dengan menghancurkan Abroha beserta pasukan gajahnya. Mereka saksikan kejadian itu dengan mata kepala mereka sendiri. Adanya burung Ababil yang tidak dikenal sebelumnya burung itu. yang membawa batu-batu, min sijil dari neraka sijil untuk melempari pasukan tersebut. Dan hancurlah mereka mati semua pasukan itu. Dalam keadaan mengenaskan, tubuh mereka hancur dengan dilempari oleh burung ababil dengan batu-batu tadi di atas. Tetapi dalam kenyataannya, kureish malah justru menentang dakwahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlul Makkah menolak keberadaan Rasul sampai Rasul pun. Harus meninggalkan negeri tanah airnya di mana beliau hidup di situ lahir di situ berkembang di situ harus ditinggalkan dikarakan kaum Quraisy di saat itu menolak dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keterkaitan antara surat al, al Quraisy li ilah figuration dengan keterkaitan surat apa Al-Fil yang belum kita baca, mudah-mudahan kita bisa membacanya pada pertemuan yang akan datang. Kita lanjutkan cabangnya Syibna Tsaimin. Ala syi Wa ya illa fa mun marrataini fi as-sana. Marratun fi syi wa fi syita. Fabayyana fi adi sura ni'matun ukhra kabiratun ala al-makkah ala quraisy wa hiya beliau Allah menjelaskan dalam surat ini tentang nikmat yang Allah berikan kepada kaum Quraisy penduduk kota Mekah itu apa ila fihim barjalanya mereka merotain dua kali dalam satu tahun untuk mencari untung dalam mencari rezeki adanya apa perjalanan di waktu sia di waktu musim panas dan perjalanan di waktu musim dingin mereka mendapatkan keuntungan dan mereka bisa mengerjakan itu tak lain adalah atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala Hala syaib beliau mengatakan Li ila fihim Li ila fihim Atau li ila fihim Kureish I ila fihim Rihlatasyitai wassif Pada beliau Saya langsung masuk kepada pembahasan Mereka melakukan perdagangan Di waktu dingin Dan di waktu panas Woyuradu bitijarah yang makan dengannya adalah perdagangan amfisita vetajihuna nahwal Yaman. Adapun ketika musim dingin mereka itu kaum Qurais penduduk kota Makkah membawa perdagangannya menuju kota Yaman. Di musim dingin mereka dagang membawa perdagangannya menuju negeri Yaman. Lil mahsulat iziarahiyyatifihi manfaatnya pak dalam rangka mendapatkan hasil bumi berupa sayur mayur buah-buahan yang ada di negeri Yaman di musim dingin di sana hasil perkebunan Mekah itu ekomislimin kondisinya Kota Batu, bukan Kota Batu Malang. Ya. Ini betul-betul Bukit Batu kanan kirinya, yang tidak tumbuh apapun di sana. Tanaman itu tidak tumbuh karena memang Mekah itu wadin, gairidizarin, satu lembah yang memang tidak ada tanamannya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Tatkala Nabi Allah Ibrahim Membawa Ismail Beserta ibunya Hajar Kemudian diletakkan Di satu lembah Yang tidak ada rumah Tidak ada tanaman Kecuali adanya Ka'bah Ini dia di tempat yang gairi dzairin tanpa adanya kebun dan tanaman. Anda betikal mukarram kita anda betikal mukarram di di rumahmu, yakni di Ka'bah. Penduduk kota Mekah bisa tumbuh berkembang dalam keadaan tanpa air di waktu itu. Sumber mata airnya adalah Zam Zam. Dengan kisahnya Nabi Ismail dan ibunya Hajar yang mencari air kesana dan kesini. Ke bukit sofa, lari lagi ke bukit marwah, lari lagi ke bukit sofa. Berputar tujuh kali dan itu menjadi ibadah syaih. Di waktu itu Nabi Allah Ismail masih kecil, murdik masih menyusu. Allah takdirkan dengan itu. Allah berikan nikmat berupa. Bi'ru zam-zam. Sumur zam-zam yang manas sampai hari ini. Kita bisa meminumnya. Tentunya yang bisa ke sana. Atau beli air zam-zam yang asli. Ada ngalak ada di tanah abang. Itu campuran. palsu Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jamiat. Itu juga bukti kebesaran Allah Azza wa Jal. Dari semenjak Nabiullah Ibrahim. Sampai hari ini kurun waktu sekian ratus tahun. Bahkan sekian ribu tahun. airnya tidak pernah sak. Tidak pernah berkurang debitnya. Bahkan bisa memberikan minum kepada jamaah Haji. Yang jumlahnya ribuan. Bahkan mungkin jutaan. Yang bisa diambil untuk dibawa kot. Bertengki-tengki. Ke berbagai macam wilayah di sekitarnya. Tetap air zam-zam. Air yang Allah subhanahu wa ta'ala. Munculukan. Sebagai mu'jizat Nabiullah Ismail. Dan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Quraish. Di waktu itu. Ada di sekitar Ka'bah. Tidak bisa bercocok tanam, maka mereka memanfaatkan musim dingin untuk melakukan perjalanan menuju Yaman guna mendapatkan bahan makanan yang dihasilkan dari perkebunan. Ini dia. Kalau Sheikh belum melanjutkan ucapannya, kenapa mereka ini? Di musim dingin Perjalanannya ke kota Yaman Di samping ada hasil Perkebunan Oleh Annel Jawam Nasib Juga dikarenakan Negeri Yaman itu Udaranya cocok Tidak begitu dingin Semisal dinginnya ketika di negeri Mekah Wa maafisif Fetaji unai la syam Wa mereka ketika di musim panas mereka mengarah menuju ke negeri Syam. Lain galiba tijarat al fawqih waghirih takun fi ad al waktu fi syaf muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka di musim panas pergi menuju negeri Syam. Di sana mereka Berdagang buah-buahan dan mereka pun mendapatkan udara yang munasib yang cocok dengan mereka tidak begitu panas seperti yang ada di kota Mekah. Faya naimatu min Allah. Maka hal ini adalah sebagai nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka kaum Quraisy. Di hati ini riḥlayat, pada dua perjalanan ini, agar mereka mendapatkan hasil perkebunan dan mendapatkan buah-buahan dan mendapatkan makasib hasil mendapatkan kasab, ya mendapatkan harta. Dari dua perjalanan tersebut dalam perdagangannya mereka membawa perdagangan ke negeri Syam ditukar dengan buah-buahan dan makanan mereka pergi ke negeri Yaman dengan membawa dagangan terus seperti itu dan Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau menjadi rasul di antaranya adalah beliau berdagang membawa dagangannya Khadijah bintu Huwailid. Nah, ini dia. Membawa perdagangan ke negeri-negeri tersebut. Ada kalanya ke Syam, ada kalanya ke Yaman, ada kalanya ke tempat lain. Dan itu nikmat min Allah. Sehingga mereka bisa merasakan berbagai macam jenis hasil buah, Hasil uh, perkebunan dalam keadaan Mekah tidak menghasilkan hal itu. Sekarang ini wahai muslimin kalau antum datang ke Mekah di wilayah sekitar Masjidil Haram itu tidak tumbuh tumbuhan yang ada di sana tumbuhnya hotel. menjulang tinggi di sekitar Mekah Aziziyah dan yang lainnya hotel-hotel menampung para apa jamaah umrah, jamaah haji dan yang lainnya. Yang mengherankan, negeri yang gersang, itu bisa menjamu jamaah umrah, yang jumlahnya sekian ribu, bisa menjamu jamaah haji, yang jumlahnya sekian ratus ribu. Hari-hari jamaah itu tidak pernah habis. Toh makanannya juga tidak pernah habis. Pisang yang ada. sayur mayur yang ada. Ikan. Ada. Ya, Bagaimana ikan ini kau bisa sampai ke Mekah? Melalui apa? Numpak trailer. Dalam keadaan sudah peku. Dinikmati. Luar biasa. Ini barukahnya doanya siapa? Nabi Allah Ibrahim. Ini dia. Nabi Allah Ibrahim berdoa Di dalam Al-Quran disebutkan Memohon kebar Allah Azza wa Jal Untuk Allah berikan kepada mereka minyak samarat Terhadap orang yang beriman Berikan kepada mereka buah-buahan yang banyak Hasil bumi yang banyak Dalam keadaan Mekah gersang Kok bisa? Itu semuanya didatangkan dari luar negeri Dari Yaman, dari Syam Dari negeri kita Dari Eropa dari Cina datang ke sana. Allahu Akbar. Ya, itu bukti kebesaran Allah Azza wajal yang mampu untuk menjamu du'yufullah, tamu-tamu Allah Azza wajal dengan berbagai macam makanan-makanan yang begitu banyak dengan rasa yang bermacam-macam. Masakan Eropa, masakan Indonesia, masakan Orang Arab macam-macam jenis masakan ada. Dan itu siap saji. Kita berpikir kapan mendatangkannya. Kapan masaknya. Kita ngertinya jam makan-makan. Dan tidak habis-habis. Kurang ada lagi. Kurang ada lagi. Masya Allah. Itu di kota Mekah. Kata sih. Dengan nikmat-nikmat tersebut mereka tidak kekurangan bahan makanan. Di musim panas ada makanan, di musim dingin ada makanan. Maka Allah memerintahkan mereka, amarohumullahu ayyabudu rabb hadzal bait. Allah memerintahkan kepada mereka agar mereka menyembah kepada Allah zat yang memiliki Ka'bah yang telah menyelamatkannya dan telah menunjukkan kebesarannya menunjukkan keagungannya ketika kisah kapan kisah Abrahah dengan pasukan gajahnya yang terkenal al-fil mereka membuktikan kebesaran Allah azza wajalla di saat itu di mata mereka syukran lahu ala dzin nikmah Perintah beribadah kepada Allah ini adalah dalam rangka bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Sehingga kita ya, kaum muslimin beribadah salat, beribadah puasa, itu bentuk syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Atas limpah nikmat yang luar biasa. Ijo Kumbahripahlo Jinawi Makanan yang banyak Minuman yang banyak Beraneka ragam jenis makanan Itu harus kita syukuri Bagaimana cara mensyukurinya? Mensyukurinya diantaranya adalah dengan Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana ucapan Nabi Ketika beliau solat malam sampai kakinya bengkak maka rasul ketika Aisyah mengatakan kepada Nabi engkau adalah seorang rasul yang telah diampuni dosamu yang telah lalu dia datang kenapa engkau melakukan salat sedemikian panjang sampai kaki engkau bengkak-bengkak qala rasul mengatakan afalu hibun akuna abdan syakura wa aisyah bukankah aku ini adalah seorang hamba yang sangat menginginkan untuk aku menjadi orang yang bersyukur aku ini melakukan sholat malam begitu panjang sampai kakinya bengkak itu dalam rangka syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga syukur kita kepada Allah adalah dengan menjalankan syariatnya bukan syukuran dengan model melakukan hal yang khurafat dan bid'ah Syirik dan kufur bukan, tetapi dengan kita melakukan apa? Syariatnya. Kalau Syeikh Naseemin, kita lanjutkan ucapan beliau. Fabiad nizma al-azima yajibu aleihmaya abdullah. Maka dengan nikmat yang besar ini wajib atas mereka untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala walibadatu yattadallul lillahi azza wa jal yang namanya ibadah adalah merendahkan diri dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala mencintai Allah dan mengagumkannya ayat abadal insya'an lillahi yattadallallahu bismillah ta ta'ah hendaknya setiap manusia beribadah hanya kepada Allah menghinakan diri merendahkan diri di hadapan Allah dengan mendengarkan perintah-Nya dan mentaatinya. Ya Tuhanku Muslimin kaitan tauhid rububiyah dengan kaitan tauhid al-uluhiyah. Takal kita sebagai manusia Membuktikan secara nyata semua nikmat itu hanya dari Allah yang bisa menumbuhkan tumbuhan hanya Allah patung-patung nggak -patung bisa cincin dia bisa di saat Allah lah yang memberikan hasil bumi sayur-mayur buah-buahan hanya Allah Tuhan yang lainnya nggak bisa hanya Muslimat yang mencipta, yang mengatur, yang memberikan rizki. Ketika kita tahu yang seperti itu. Maka sudah menjadi kewajiban untuk kita hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Dikarenakan kita meyakini Allah lah semata yang memberikan rizki kepada kita. Ini diberikan kepada kaum Quraisy agar supaya mereka tatkala Rasul datang kepada mereka mereka mentatinya. Akan tetapi mereka tidak mau mentohitkan Allah. Akan tetapi mereka tetap menuhankan latau syajin manat. Maka Allah menghancurkan mereka. Allah memerangi mereka melalui Rasulullah SAW dengan para Sahabatnya. Kata Syaikh Ibn Taymiyah, kata beliau, "Fiida bilaahu wa rasulihi amr." Kata, "Sami'na wa ta'na." "Wida bilaahu khabr." Kata, "Sami'na wa amana." Atau wajib tahadud tahdim. Kata beliau. Ibadah itu Diwujudkan dalam dua bentuk Yang pertama Apabila sampai kepada kita Dari Allah Dan juga sampai kepada kita Dari Rasulullah Sebuah perintah untuk kita laksanakan Maka kita mengatakan seminna wa atta'na. Kami mendengar perintah itu dan kami mentaatinya. Itu ibadah. Yang kedua, wa'da balau habarun. Aba bila sampai kepada kita sebuah berita, bukan bentuknya perintah, juga bukan bentuknya larangan, tapi berita berita tentang nabi yang telah lalu berita tentang alam yang akan datang surga neraka alam kubur dan yang lainnya berita bentuknya maka cara beribadahnya adalah kita mengatakan semikna wa amanna kami mendengarkan berita itu dan kami mempercayainya kami mempercayainya mengimaninya hadza makna min ma'na ibadah ini adalah makna dari makna-makna ibadah misal mamanya datang kepada kita perintah untuk salat kita ucapkan penuh dengan rasa cinta kepada solat kenapa kamu solat ini perintah Allah yang menciptakanku yang memberikan makan kepadaku selama ini maka cinta kepada solat ini bentuk engkau mencintai Allah subhanahu wa ta'ala mengagumkan perintahnya membesarkan syariatnya ini ajaran Allah ini petunjuknya Allah ini bimbingan rasul ini sangat mulia yang harus kita angkat tinggi-tinggi ini namanya ibadah bisa dipahami hadirin ya karena kadang kala manusia itu kalau mendengarkan perintah dari Allah dan rasulnya yang muncul adalah keluh kesah aduh abot Waduh diperintah ini diperintah itu Protes yang adanya Kalau dilarang oleh Allah dan Rasulnya Dari sebuah perbuatan atau makanan Yang ada adalah keluhan Lah enak-enak dilarang Apa-apa enggak boleh Apa-apa dilarang Itu manusia Ini dia maka ketika ada orang kau tidak seperti itu, mendapatkan perintah, berusaha melakukannya, mencintainya, mengagungkan perintah itu, sampai dia bisa menjalankan. Itulah yang namanya al-ibadah. Ada larangan. Diagungkan larang ini. Ini larangannya Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh kita melanggarnya. Larangan manusia saja, nggak boleh kita melanggarnya. Rambu-rambu lalu lintas sembaman. Larangan pemerintah. Dilarang kita begini, dilarang kita begitu. Larangan. Itu harus dibesarkan larangan itu. Jangan dianggap sepele. Apalagi larangan dari Allah Azza wa Yang konsekuensinya kalau kita melanggar. Akan mendapatkan adab dalam meraka. Harus kita akumkan. Oh ini larangan. Hati-hati darinya. Harus kita tunduk dengan meninggalkannya. Hakadakom muslimin rahimani warahimahakumul jamian. Jangan malah kebalik. Kalau yang melarang manusia, dagungan, oh ini larangan, guru besar, oh ini larangan, larangan, nenek moyang, ini larangan lah. Oh, uh tuh dibesar besarkan, gak gak berani melanggar, mukna tetapi begitu mendengarkan larangannya Allah. Lah apa ini larangannya Allah. Diringankan. Dianggap sepele. Tidak diindahkan. Bahkan dilanggar. Tanpa merasa takut dengan adab. Ini kebalik. Kebalik. Yang harus diagungkan dalam jiwa kita. Adalah aturan Allah. Perintah Allah. Larangannya Allah subhanahu wa ta'ala jangan malah engkau mengagungkan sesuatu yang tidak jelas ini nenek koyang nenek koyang yang mana orang ngerti kapan mulai ngomong orang ngerti, mitos sumber beritanya tidak jelas kebenarannya juga tidak terbukti tetapi sudah diagungkan apalagi itu adalah bulan suro pada itu bulan suro ya sekarang ini kalau enggak begini nanti kena ini kalau enggak begini nanti kena musibah ini ini sudah petitutur nenek guru kata, kata guru ini ini oh luar biasa enggak berani dia melanggarnya padahal itu adalah bikinan orang yaitu kisah bohong yang tidak mendatangkan malah petaka sama sekali Karena mala petaka itu adalah terjadinya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena mitos-mitos itu. Tetapi luar biasa, mitos itu diyakini dan diagungkan. Kalau tidak larung das kebo nanti akan begini dan begitu. Larungan itu ikut laut mempotong daratan, Pak. Laut. Tidak berani mereka menggantinya dengan Das marmut nggak berani, harus das kebo dan kebonya itu juga harus kebo yang, ya, yang antik. Pernah terjadi di sebuah daerah sana yang melakukan budaya itu setelah disembelih kerbo ini diarak arak-arak menuju kota melewati pasar-pasar baru kemudian dibawa ke laut ada yang kata mereka juru kuncinya mereka ya, mengatakan ini tumbal kerbot tidak diterima kenapa? karena wis gorayaan jin pasar jin orang tuh itu apa-apa ini wis gorayaan Sebile maning, nak orang awas kon. Wah, kieu teni uteni. Hak ada kaum Muslimin keyakinan yang aneh yang mereka takutnya kepada bangsa Jin penunggu Lautan Selatan melebihi daripada takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal mereka sendiri kalau ditanya apakah ditemitmu yang menciptakan ikan di laut? Mereka enggak akan mengatakan Ya Mereka tahu, the demit yang mereka sembah itu adalah makhluk yang enggak bisa menciptakan laut, juga tidak bisa menciptakan ikan, enggak bisa memberikan rezeki. Tetapi mitosnya sangat kuat, sehingga harus dilakukan kalau enggak nanti kenapa malah betaka. Seharusnya yang seperti itu. Itu pada syariat Allah, ini perintah kalau enggak dilakukan azab. Ini larangan, awas tinggalkan, kalau kamu melanggarnya Allah akan memadzabmu. Ini yang seharusnya dibesarkan. Dan ini adalah makna dari apa? Ibadah. Kalau kita hati kita seperti itu, maka kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kala shalawat demiya tentang definisi ibadah, wajud padah shalawat demiya rahimullah taala bidadal makna, fakal inna ibadah taisun jamilikul ma yuhibulillahoirdaah min alaqwal walamalil zahiril baatina. Ibadah itu adalah sebuah kata yang mencangkup semua hal yang Allah cintai dan yang Allah rizai Baik ucapan maupun amalan Yang zahir maupun yang batin Ibadah adalah sebuah nama Sebaik sila yang mencangkup setiap apa atau semua apa yang Allah cintai dan yang Allah ridai baik ucapan maupun amalan yang nampak maupun yang tidak nampak yang zahir maupun yang yang batin ini definisi ibadah kemudian berikutnya Qalashibna Thaymin Rabba hadal bait. Allah adalah Rabbnya rumah ini. Hadal bait rumah ini yang ada dalam surat Quraisy ini maknanya adalah al-Kabah. Kabahnya. Bisa dibayangkan hadirin? Kabahnya sekarang kita bisa melihatnya. Yang ada di Masjidil Haram Makkah. Masjidil Haram ada dua, Masjidil Haram Makkah dan Masjidil Haram Madinah. Masjid yang mana Nabi kita memberitahukan keutamanya lebih berkali-kali lipat dibandingkan masjid yang lain. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih berkaitan dengan masjid Nabawi. Solatun di masjid di sana, kealfi solatin di masjidin ghaerihi, ilah masjidil haram, atau kata makhluk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kali solat di masjidku ini, ya di masjid Nabawi yang ada di Madinah, itu pahalanya seperti seribu kali lipat. Dibandingkan sholat di masjid yang lain. Kecuali masjidil haram. Masjidil haram. Sholat satu kali di masjidil haram yang ada di Mekah. Yang di situ terdapat ka'bahnya. Itu pahalanya. Mi'atu alfin. Ini seratus ribu kali. 100 ribu kali dibandingkan solat di masjid yang lainnya. Hadirin kaum muslimin, senang buatan bakar sini pak? Senang. Bisa solat di sana. Karena itu amalan yang paling utama ketika kita berada di dua masjid itu. Masjidil Haram Makkah dan Masjidil Haram Madinah adalah amalan salat. Amalan salat. Secara nas Nabi kita menyebutkan keutamaannya berkali-kali lipat dibandingkan dengan amalan yang salat di masjid yang lainnya. Bisa diahami hadirin? Qala Ibn Taymin Wa qad adhafa Allahu ila nafsihi Allah subhanahu wa ta'ala menyadarkan Ka'bah. Kepada zatnya. Ia ni. Allah itu Rabbul Ka'bah. Sang pemilik Ka'bah. Sebagaimana diucapkan oleh. Uh, Abdul Muttalib. Atau salah satu. Saya lupa di kalangan kaum Quraisy. Nanti ditengok kembali. InsyaAllah kalau saya ingat. Mudah-mudahan. Uh, bulan depan. Bisa hadir lagi, ingatkan Kita akan membaca tafsir Al-Film Nanti kita usahakan membaca kisahnya Abroha yang hendak menyerang Ka'bah InsyaAllah yang terdapat dalam kitab tafsir Ibn Kathir ya. Di antara kisah yang ada Dikatakan Ketika mereka hendak menyerang Ka'bah Kaum Quraisy memiliki keyakinan innalilka'bati rabbun atau sebagaimana. Ka Ka'bah itu punya sang pemiliknya. Ka'bah itu ada yang memilikinya. Kami Quraisy tidak mampu menjaga Ka'bah. Mereka lari ke gunung-gunung. Tetapi mereka meyakini Ka'bah itu ada yang punya, siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengenal itu, mereka tahu itu. Sesudah ketika Ibrahim hendak menghajurkannya, kaum Quraisy tenang. Walaupun mereka tidak bisa menghadangnya pasukan besar itu. Namun Quraisy meyakini Kaabah akan diselamatkan oleh sang pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Haga kaum muslimin rahimani wa rahimakumun jami'an dan terbukti mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri hancurnya pasukan Nabroha dengan pasukan gajahnya tidak tersisa mati semuanya dengan keajaiban datangnya burung yang berjumlah sekian banyak yang mereka tidak tahu sebelumnya seperti itu kondisinya tentunya ini menambahkan iman bukti kebenaran Allah Subhanahu Wahdah Allah, tetapi lau mu'shirik ya tetap mu'shirpak. Kalau tidak mendapatkan hidayah dari Allah ya tetap akan yang disembah patung bikinan mereka sendiri. La ta'uzamana dan hubal. Kalau sih belum ada kan? Masih berkaitan dengan Rabbah Adal-Bayt boleh beberapa kalimat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Tahir Bayti Sucikan olehmu Rumahku Allah menyebutkan Ka'bah sebagai apa? Bayti Rumahku Lita'ifin Bagi mereka-mereka mereka yang Akan melakukan ibadah tawaf Mengitari Ka'bah tujuh kali dengan berlawanan jarum jam, pundak ya. sebelah kanan dibuka entibak kain kain eromnya dibuka, kemudian memutar kubah dengan bahu kiri yang lebih dekat dengan apa? Kaabah. Memutar seperti ini. Kalau jarum jam kan seperti ini. Ya. Ini kebalikannya maka hadirin kaum muslimin ibadah tawaf itu hanya dilakukan di ka'bah tidak ada syariat tawaf di lain ka'bah sehingga kalau ada orang mengajarkan tawaf di kuburan yang diagungkan muter ping pitu itu adalah sesuatu yang satu hukumnya bidah paling minimalnya itu tidak ada syariatnya yang kedua itu bisa syirik kecil dan yang mengerikan itu syirik akbar dikarenakan dia melakukan ibadah toaf untuk dipersembahkan kepada si mayit yang ada di kuburan tersebut diagungkan kuburan itu sebagaimana Ka'bah yang dimuliakan dalam agama kita, yang disyariatkan di situ toaf. Ada orang mengatakan, apa yang toaf ke Ka'bah? Bayar relang. Toaf bagi mengkuburan kia, murah. Oh, pikirannya duit tok. Hah? Maka Syaikhul Salimnya dan para ulama yang lainnya melarang untuk Uh, Membikin Kaabah-Kaabahan Jadi ini fikir dalam perkara Haji dan Umroh Bolehkah kita membuat Kaabah-Kaabahan Ngerti Kaabah-Kaabahan Kaabah uh, Sesuatu yang mirip dengan Kaabah Kotak Yang kemudian dikasih kain Persis Kaabah Untuk kita tuaf disitu Bolehkah ini jawabannya enggak boleh Jawabannya apa tidak boleh. Antum bisa lihat dalam fatwa beliau-beliau para ulama kita. Karena itu akan menyerupai Kaabah yang ada di sana. Tawaf itu hanya di sana. Apalagi dengan melakukan tawaf secara lengkap, memakai kain ihram, Memutarinya. dan membaca talbiyah, membaca berbagai macam dikir-dikir. dan ada Hajar aswad dan dicium lagi. Nanti suatu saat orang akan Dah usahlah haji ke Mekah, di sini juga ada Kaabah. Sekarang moncol juga ada Kaabah, mungkin? Jangan. Itu hal yang dilarang dalam agama kita. Hadirin kaum muslimin, rahimahni warahimum jamian. Pada ayat yang terakhir, "Faliyabudu Rabbha dal Bayt al-Ladhi min ju'in Wa amanuhum min khawf. Allah menyebutkan dua nikmat besar. Allah yang memberikan makan kepada mereka agar mereka bisa terselamatkan dari kelaparan. Wa amanahum dan Allah memberikan kepada mereka rasa aman dalam rangka untuk bisa menghilangkan rasa takut. Dua ini nikmat besar. Sebuah negara jika lo mendapatkan dua nikmat ini, nikmat pertama negaranya aman, damai, tentram, tidak ada huru hara, tidak ada permusuhan, tenang negerinya. Itu sudah luar biasa, ya, Ikhom Mahal sekali menjaga keamanan dan ketenangan sebuah negeri. Biayanya sangat mahal. Memberikan rasa aman kepada rakyat. Plus dengan rasa aman itu, diberi oleh Allah limpahan makanan, minuman. Apa maning pakslan itu? Luar biasa. Dengan kepengen makanan, minuman, apa duit? Hah? Hah? Dia lorongnya orang milik ni Allah sebutkan di sini makanan minuman. Artinya kalau melimpah makanan dan minuman buah hasil uh, dari perkebunan dan yang lainnya itu sudah masya Allah luar biasa. Daripada duit duit tok ni orang ane sih di tuku duit, hmm? duit rancangan sekarung la orang ane sih di Lamudi Bay yang antek antek, Syi'abulah sebutkan dua nikmat ini dan Allah berikan itu sampai hari ini nikmat besar, makanan melimpah ruah di negeri itu dan rasa aman, damai, tenrasm sehingga orang yang melakukan haji dan umrah terpenuhi kebutuhan mereka, rasa aman terpenuhi oleh mereka. Datang dari negeri, berbagai macam negeri. Turun di bandara. Mendapatkan perilakuan yang baik. Keluar dari bandara. Ada bis yang mengantar. Sampai ke tempat ada hotel tempat tinggalnya. Ada makan minuman. Tinggal melakukan ibadah dengan santai, dengan baik. Sempurna pulang ke negerinya masing-masing. Masya Allah. Padahal dari segala penjuru apa? Dunia segala penjuru dunia karakternya masing-masing beda-beda tapi aman dan aman ketika anda berada di dua negeri ini Mekah dan Madinah. hadirin kawan muslimin rahimani warahimu demikian bisa kami sampaikan walaupun masih ada beberapa keterangan dari Syed bin Nathimin yang belum kita baca, namun kita cukupkan insyaAllah. Dalam pertemuan yang akan datang, kita akan bacakan tafsir surat Al-Fil. InsyaAllah. Allah wa'alam biswab lebi dan Al Qur'an yang akan memaaf. Subhanakallah wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta syafiru kawatu bilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.